Þessal er og velkomnir í hlaðvarp Ennbyga Ísland Baldur Beck með ykkur sem fyrr og í þessum þætti ætla ég að tala við Körbóltaspekingin Kjartan Alla Kjartansson hjá Stöndu Sport og við ætlum að tala við sem Ennbyga Körbólta og kynna fyrir ykkur það sem er að fara að gerast í lokvikunar í Körbólta hér heima á Elendis Tæknin var ekki alveg með okkur í liði í þessu hlaðvarpi, merkilegt nokk og þannig að spjalli meitt við kjartan er svona eins og þið komið til með að heyra svolítið endasleft þannig að þið fyrirgefiðu okkur það vandalega það var bara eitthvað sem illa var við ráðið og kjartan er önnukáin maður þannig að þið fyrirgefiðu okkur þetta og hann þetta skipti tæfum við ekki frekar, hér er kjartan kjartansson Herðu, ég er með engan annan en kjartan allir kjartansson á líninu komdu plassaður og sæll mestari Já, góðan dag. Hvað syngur þið eitthvað dróðir? Ég er góður bara en þú. Ég? Þannig að gera einna þess og hérna ódarfið sjö í gamla dag þá var hérna, þegar Sigurgeir Tómasson var með hérna Guðmund Ólafsson hægtbræðing og alltaf fast hjá honum og heilsaði Guðmund Ólafsson og sæll sigurður og, sett, og sæli hlustendur góðis. Þannig að þetta er svona MVP inkoma í svona dótt skoð. Þetta er nákvæmlega það sem ég hélt á að myndir segja. <laughs> Ha, ha, ha blundar engin skemmtileg sveit í þér bara. Já, ég er alltaf ég var uru diggur að tala um data sögur hérna Já. Ég hérna. Ég, það er eitthvað sem ég skil ekki alveg. Þannei, hérna, uh, það er. Eru að gera hjá okkur og allta allta okkur báðum þegar þegar hérna talum við um þera líður að helgonum og hérna já. þínum menn í Boston kjartan hérna Uh, við vorum ertu búnir að margir kort voru búnir að tala um Al Horford og og koma hans til liðs síðan hvernig ef við byrjum á byrjuninni með með þína menn og þá staðrenda þeir voru svona hvað að segja svona sluppu í gegnum að 50% af vera án Al Horford og Jay Crowder svona sem er svona tveir algjör líkilmenn í þeirra liði bastu sáttur er það Já Já ja þúlust þetta er nátt lið, hvað liðið er Skoi, þú sko þúst þó að þú veist, þetta rullar alveg og svona en hérna mest bara og þú sést mér vist hérna og koru þeir er svo sem einhver go to gaur sko, sem ég vist vel en það vanta eða okkur, veist okkur, okkur hefna, ég séna ekki alveg hérna hann náttla kóa strax og breytti hann breytir breyti náttla bara dýnamíkin í liðinu gæin sko en á ég veit ekki þú sést það vantar eftir alveg heltinga í þetta lið sko það vantar náttla þennan, þennan mann, manninn sem að vantar í öllu í neildinni nema einhver þrjú-fjörur eða hvað en Já. svona vang sem getur skorað sjálfur og alltaf en, en, hérna, Já, ég. en ég meina þú hlýtur að vera rosa hrifin að þessu þessu Horford viðskiptum að ekki þó að þú veist hann kosta peningu alltaf en, en, en ég meina varst ekki bara fyrst ánæðan með að sjá að þínu menn getur landað þokkal góðum fyrir eitji Jú, ég, ég meina hann algjölega sko þú veist, og hérna Það er að öll leiðir í deildinni haldi að þau geti ekki landað stórum fyrir en hérna því að þú verist, að gerir svo sjáldan það á. er kannski þrítgóðir fyrir agents available hvert ár og það er kannski 15 leiðar inn að fá það, þannig að það er bara óhjókkvæmlega þá er þú veist uppleiði bara uppleiði á aðdándur sem liðan að það er það er svo, þú veist, landi ekki í stórum ennum, en hérna sko, með sumari þetta, var, þá var Horford klárlega næst besti að mínum hætti frí eitt mm. og hann kefandi í bóstan og hann afturlega er það var rosalega svona það er mikið gleðið tíðindi og liðið klárlega nærðið að vera gott Já, ég meni að þið er stóra menn og allt það en, en, en Horford er bara með pakka sem svo fáið stóri menn er með Þannig að hann er að gera margt skilur sem að aðrir stóru menn bara geti ég Space avöll vel. Og það er mjög mikið svona og opnum skotum fyrir stóra menn hjá honum bara Stevens upp á svona toppnum. Mhm. Mm hans. Hann hans reint að uh, það er rosa gaman að sjá það en en þú veist liði er náttúrulega auðvitað er Isha Tómas besti er svona sóknamaður í liðinu svona, upp á að búa til fyrir aðra og sjálfa sé en. Já að hann er samt ekki ennþá nógu gótt, þú veist, það er ekki nógu gott að mínum að þetta til að vera að keppa um þess stóru titla. Nei, þú ert náttúrulega með væntingar til þess en, en... sérðu sástu eða sérðu raunhafa möguleika á því að að ná öðru setinu í östrunum? Já, já, þú veist, ég man ekki alveg hvernig þetta er standingsæri okkur á núna en þú veist, það er náttúrulega mikið eftir að tímbylnu og Og lið er hérna getu Engin of stinga af en það er, er Atlant tá byrjaði hei? vel og okkur svona en það er ekkert ekkert ekkert sem geti gunnið upp sko Þannig ég er svo þú, þú sést ma að einbeita sér ekki ne pru bara sínu liði þáttari mm. og, og ég er ég er svo meira bara að horfa á hvernig þeir eru að spila og þúst ég á ég veit ekki maður sér þúst gæi eins og var rétt að einhvernig bjóstu meiri á Jalen Brown líka en hann er náttúrulega Ja. Það hérna einn geyr sem er valið þriði, man ekkert neinn heldur oft Þeir eru hérna bara en, þeir eru bara svo ungir eitthvað og óreinir í dag, þeir koma inn á sinni leiðar Þessi kætlingar. En, en hérna hann leinu sig ekkert að, að þessum strákum með 12 sko, þú veist, vílík. Ja, já. A á sum gaurmaður. Samslegur. Hérna, er allta líka stórkost þetta, hann sé hérna koma eða þúst stuðla endurkomu stuttra stuttuguxna. <gjó> Já. Þa er Þa Það er bara frábært. Já. Og hérna hann, hann er bara svona, svona, svona svo sé 70s leikmaður. Já, ég meina. Þúst Nei verið Bradley var að spila vel frákastar en svo fjarki og og hérna og búin að eiga rosa fína sprettu og og ég meina Icea Tómasar náttla Hann, hann, já, já. hann er búinn að er búinn að, búin að taka eitt skref í viðbót hann er bara orðinn einn dýnámískasti sóknamaður deildarinnar sko. Já, klárlega, Þá, hann er veist, þó hann hafi sín takmark og allt það. Þa, það það sko þú veist, hann er ekki Kevin Durant en, en, en það, bara meiri partur af liðunum í deildinni í crunch time eiga bara engin svör við þessa gauðir. Þeir geta Nei, bara floppað. Já ógeðslega þrötkurnar. Já. Á þennan skála. Þú veist hann ja. ég, ég hérna þú, þú veist ma man alveg eftir, eftir þessu veist, hvernig þetta var með með litlu karlanna hérna í hérna sko og þú veist þeir þeir þeir æ, að, að vissulega takaðir hluti af borðinu þú veist í varna leiknum og svona en, en, á, en ég held að I see Thomas þú veist þennan er að spila svona þá er hann alltaf held ég stó plús sko Já og Stíve er búinn að leika sig núna með og bara svo mjög li lítil lineup þar sem man sko hérna og hefur sems á því að vera með sko Krátur í fjarkanum for forty 5 og svo Marcus Smart, Bradley og Asa Thomas. Já. Þetta lið er þú veist, það er þarf einmitt bú að vera af núna mik miklar umræður meðal svo NBA spekinga bara núna undanfarið. Zach Lowe er búinn að pæla miki á þissu núna. Uh -huh. Og hérna þú veist hvað er da hva sko? Mm -hmm. þúst hvað að spila svona litli sko hva, ertu að tapa, hvað hver er þetta tapa og hvað að græða og þúst að virðist bara vera þannig að, að bara það kemur það mikil sko tækni í hvernig að skipta á skrínum og það kemur þúst uh, menn eru bara að að læra leikið það vel að far hægt að semst svona og og make up for it má mast þannig að og um má bara eins og íslenska landsliðin ég meina það ja, eru bara, er bara menna það eru bara að spila starri en þeir eru Alkvöla. og það, það var... er bara þú veist þetta er bara orðið kvörubóttin í dag sko. já ég meina þú veist, þú veist það koma kvöld það sem þú ert að spila við Kossins eða Soul, eða eitthvað svona ekki það þú ert þá ertu með Horford skilur en, en, en þú veist það, það er svo fáir gaurar í deildinu sem við erum að fara slátraðir eitthvað Veist, Já, var nebla máli sko. Þú segir það þótt með sko, þú veist, jóu þeir eru litlir en en hérna. Þú veist, Smart er ekkert að fara að láta neina þrista íta sig neitt og og og þú veist, Bradley, þú veist, frákastir frákastandi eins og brjálæðing sko, þú veist, þetta, þú, veist, þetta yeah, og, og, bara, þú veist, þetta, og bara þú þú, þú, þú talar um þetta lineup sko. Já. Þjófult mig ekki að stilla upp sóknamóti þessu liðið maður. Nei. Nei. Ha. Nein, like geta að skipta á öllu og geta Já. að gerst þetta námskotar Það sko. ég held drast, sko, Já. Og... Ha, Það er þetta að drast ungi fætur Ég hefði nefnilega sko að þú veist og svo ertu með frábæra tjálfara hérna, mm -hmm. í, í Stífens sem getur klárlega og stýrt mönnum rétt átt Ég bara ekka, var eitthvað Þa... að heyraði einhverju podcast um dagina að, að hérna, það væri að koma smá dólgur í kóru drengin á Stífens að að hanga með Þetta <laughs> er það. Já. Hvernig lístir þér það? Já. Já. það er bara frábært. Ah. Jú, er, veist, og ma sá það í þessum leik á móti Golden State sem þú lístir frábarlega hérna. Sko hann er alveg grjótharður þegar hann fer af ná gagnrinn dómara og svona, það er ekkert veður ekkert yfir hann. Nei, ég ég reyntar hafi ekki séð. Ég minnist ekkert að hafa séð hann svona. Nei. eins svo og þarna sko, en, en, Nei. Hefði, Það voru eiginlega durðin upp á bak. En ég sko hérna ég tengi rosalega við þetta þess að stöðu, þú veist hérna sko sko hvernig á maður ef maður, maður, maður færir þetta yfir á enska boltanskiluru þá þú veist þá, þá heldur þú með Liverpoolskiluru en þú veist, ég held með skiluru ég held með sko þú veist eh Cardiff eða það epp að En hérna en klúbbarnir okkar í NBA eru báðir með unga þjálvara sem að ég held að séu keeperar sko. Og það er svo Já. spennandi maður að vera með aldri, þú sért vera með mann sem að þú sért ekki með einhutt vitlising vera með mann sem að er er með eitthvað project og og nýtu tröst stjórnarinnar og færi að gera þess að það það vil gera. Mér, mér finnst það að muna úkesslega miklu máli. Kannski ég er standandi svona láhrjáman en, en mér, mér finnst að bara að skipta máli. Já, líka bara gaman að horfa á veist, lið sem að það hef verið að spila eitthvað körfubolta. Það hef verið að svona sérðu það er eitthvað svona það er eitthvað hugmyndafræði sem ég verið að uppfylla. Akkurat. Akkurat. Þetta var sí Hérna ja hérna í uh, hérna maður er náttla þú veist getur ekki sleipt rausina að spyrja aðeins út í Golden State þú veist það er náttla það er allta mál málanna hérna hvernig lístir að þá þeir virðast að vera farnir að átta átta rauð ekki núna þegar Jú, þetta orð eru tæluð ég ég sko of 120 í hverjum einasta leik sko og 30 plús stoðsetingar er það strik ennþá í gangi ég... Já varðna nú í gær. Ég er að vinna ég, í lokaverkefni, ég dætt soldið út. Já, hérna, já. þetta er sem sagt eru komnar orðin í flokk með Dennvel liðinu allra sem að skora endalaust og Já ja þú veist eru orðin sko, er að skoða nátt að sko. Það var nátt sem finnst, að spilaði veist, 150 possession í leikurleg. Ja. Já. Og mér <laughs> finnst þetta mart við þetta sko. Ég veit du hvenær hvað get sagt sko ég held til að tapa mig miklu það sem var gott við gotu stildið var að þeir voru með mennum og bóköt sem að, það eins og bóköt, þú voru með bóköt og hann gætt hreyft boltan vel, sáttu verið að vera ofbústlega öflugur innprotektor og þeir mm -hmm. svo er þetta með Silja Beckhamar, þeir eru sko, einhvern veginn, voru, ég hefði svo þeir hafa smá logið á sjálfum sér að þeir varu minna en þeir væri, þeir voru með tvo af, sko ég meina innan þess ramma sem hann var að spila hér á liðinu mm -hmm. þá var hann, þú veist, top 10 sendir í dildinu, því að, þú veist, ég mena, á góðum degi er hann alveg þar, sko Já, Vist, já, já, algjörlega, sko Og algjörlega. Er ekkit, það er ekkert eitthvað margir sem að geta hreyst bótt að jafn mikil geta, hérna var í korfun jafn góðu sendingamir á bókutíð, það sé bara annaf, alveg júník blanda með þetta, sko Já, fyrir eh, fyr, fyr undan með, það að, að, að sko, það, það er raun ekki sangj sko hann einn og sér sko kanski þú veist er engin svakalegus baði en inn í þessu systemi með þessa renslu og þetta skiluru þess, þessa þessa og allt sko þá, þá var já, já. hann hérna en það betri vermatari heldur en, en einn og sér það er til eitthvað dörmun það en ég er búinn að lesa ómegin fræti nóttana ég er bara það er, <laughs> það er ekki <laughs> <Já>. en, hérna núna sko <laughs> ja á hérna ja algjörlega og svörtu með Æsili sem er einn af einn besti backup í í deildinni. Akkurat. Og uh, þú virtir að henda þeim báðum til þess að eiga sko séns á djúra sem er nota mjög skýnlanlegt svona uh, þú veist, bara utan fyrir sig algjörlega. En ef þú horfir í starra samhengi þá eru þeir að gjörbrauta leikstílnum þar eru að fara sko meira út í þá síðan þá, síðan isolation bolta þó er séu en þá séu 24 deildinni sem er mjög lítið og neðstir í picka En ég held bara það fram í sækið og þegar kemur útslakkeppninna þegar þetta verður að vera meira hardcore boltí, mm -hmm. þá mun sakna stóru strákanna rosalega mikið og Já. en svo á móti kemur náttla eins og í útslakkeppninni síðast þá Durant að verja körfuna bara eins og Rudy Gober. Algjörlega. Reint þú séð þetta er alveg þetta er uh, tvíggjasverð. Það er það. ég, hérna, ég, er, með sko, ég er með kenningu sem að hérna uh, veist, maður er svo meðvirkum með dildinni sína veist, ég, ég hef ekki þegar að segja það mikið upp átt en en, en, en sko þ það, voru, það voru menn sko veist, allt frá allt frá Stephen A. Smith til til þú veist bara blaða mann á Íslandu eitthvað að, að, að hérna að, að, að fyrst og svegi að verið að kemendur áttfæri til, til Golden State og, og hérna og segja að Kevin Durant hefði, úst, væri búin að e eðilegja þá, ja, okay, okay. og væri búin að eðilegja að delta kemna en hann er ekkert búin að, þú veist, af því að menn geng út frá því að Goldish Edmundi fara 822 gegnum delta og vinn að delta en hérna, ef ég sé þannig, ef að Kevin Durant er búin að eitthvað í mínum höga þá er hann búin að eðilegja fagurfræðilega fyrir mér flæðið sem gerði skemmtilegast að sókna liði deildarinn að því ögn konfekti sem það var Það er eftir alveg góð pæling sko, ég meni að, að Þeir eiga að þeir að eftir að slípa þetta betur saman og þeir eiga eftir að, þú veist, þetta áttir að vera betur og alltaf, en, en, en akkurat núna þú veist, er maður svolítið bara eitthvað að ég, þú veist uh, eitthvað en, en, en sko, en þessi 82 pæling sko Golden State lið þó er því búin að vera ógeðslega góðir sýstu tvö ár þá, þú veist, eins og þetta er massíft korruptalið oh. og báðum endum allarins, þá þá hafa þeir alltaf verið pínu vulnerable þeir hafa oh. lent í serium það sem það hafa verið vulnerable, þeir lefndu undir á móti Memphis, oh. þeir lefndu undir á móti klíflandi í, í finals þar séðast og, og þeir tapa fyrir klíflandi úr stiltum síðast og ég meina Þetta lið er bara orðið Það, það, er, það er Þú veist, það skýtur Hvaða lið sem er í heimi til andskotans á, á sko, við liggum við að segja á venjulegum degi, var allavega betra en það Það getur skotið Ó. alla í drast hvena söðumill, en þegar það kemur í úslið þá er það lið eins og er í dag þá eftir að vera betra, sérstaklega vartalega en, en ég sé þetta bara þannig dag að, að góttir steylið er bara drullu volnöru já, ég held reynda sko að kefundurant gefur þeim meira svona þú veist, af örugum þú veist, ef við vanta körfu já, ja, algjörlega. algjörlega, þú veist, þá gefur að þeim svona meira ha, já, svægi er, þannig hann er reynræktaðu neyðarkall, þú veist hann, hann, hann er maður sem bara lætur boltan þú veist, körri getur getur skora tólf stiga á einni mínútu en en á. en hann er ekki beint svona kall þú sést nei þessi þessi hann fór einhvern veginn að vera í réttu og réttri stemmingu sko? en þar er alveg rétt sem segir og og þú sést Kevin Durant gefur þeim ég meina að, þú sést árangurans hann hefur verið gagngrindur fyrir að fyrir að þú sést verið ekki alveg nóg duglegur í klötjunni að fara ekki alveg nóg langt með Oklahoma og eitthvað svona en en á. það er bara út af kröfunum sem eru gerðar á hann af því að hann er svo ógeflslega góður sko. Einmört. Um Þessar hérna jordan ofurmennesk körfur einhverra sko. um En en hann þar alveg hérna séu ég hann hann gerir hann gerir goldasteilli sko endanlega ja á þessu leiti eitthvað nei sko. hann hann, hann, hann að þetta leið er algjörlega dýnamískt sóknanlega sko þú þar getur það getur unnið í flæði það getur unnið í skaggi hálfum velli við Ísó eða eð hvað sem er sko ég ég hef bara má er bara áhugiur af varðarlegnu hjáum sem síðast þeri gáði var bara hann var bara í í í sko eitthvað í neðsta þriðjungi í, í deildinni og og og, og, og þetta blæssað tísku hugtak grim sem að sem að skiftir þyr máli Já já ég meina það er eil, sko rim er eðil orði það sem að veist, hvernig sem hún verð körfunna þá er það eðil orði sem að, ver, þið gegn pick and roll að þú veist, þú ert að skipta og skrýnum að taka burtu dræfi frá bakkaranum Já. og þá þarf einhver að falla inn og verja korfuna á veikurliðinni og Já. þetta er það sem að rauninni hefur verið veist, þetta er að verja veist, og þetta er það sem að leyfi liðum að spila með eitt-tvo menn sem eru undursæðst, það, það er einhver góður að verja korfuna og það er eitthvað, eitthvað svolega gangi reyndar eru, þá er frábærtarskildir minna stað og það er ástæðan fyrir að ég fæði fæ því í podcast e, þessi punktur með Kevin Durant og varnarlegin hjá Kevin Durant í, eins og í græntasteitserifinni í fyrra og, og, og komplegum móti samtónu og hann var rosalegur og, og þú veist, nei, þeir eru ekki með einhverja towering fimmu og þarna eins og, eins og bókut og einhvað og, og, og það kemur sér illa fyrir þegar við erum ekki með kjötskrokkarna, þú veist Patjúlia er kjötskrokkur hann inni en hann er ekki með sömu defensive instinct og, og bókutt og, og, og er, er handle ekki, handl ekki eins og Tæronsus Rex og, hérna, og, og en, en, hérna en þeir eru ekki á flæðisker í stattir þegar þeir með argjó bli tvo bestu rimprotektara úr þristi fjarka í deildinni ja og kanski ásamt Kyle í Dreamond Green og kemur með þúlust með handleggi sem að þúlust ná upp á stigatöflu sko, bara ja ja og svo og, og, og það sem að Dreamond Green hefur líka óvanan þetta að vera alveg grjótarður ja þúlust ef að hann fær að sko ef að hérna ef, hann, ef þeir geta sleppt honum við sko og þúlust ég ég fær bara aula hrottla seg ef þeir geta geta í vetur svona lifa veturinn af með því að nota svona vitlisvinga. Eso eins og hann hérna. Ah, uh, hvað heitir hann settinn af fúl stefnar hann hérna? Já, Jawel Maki. Jawel Maki sko, er að henda honum inn í einhverar mínútur sko. Já. En þeir geta svo, svo, að þeir sleppa við að að hreinnlega sko grænda Raymond Green. Já, að og mikið. Sko. Þá, þá verða ég þess að það kemur í úrslitakefna að það fallti að Kevin Durant og Draymond Green verði ekkert engin lamba leikar sem við þar ni gringum körfuna mjög og hérna þeir þú, stu, þú getur leiki með aðskilnum hluti og talandi menn um eru góðir þjálvarar þar eru erðu náttla með Steve Kerr sem er náttla einn besti þjálvari deildarinnar eða bara ja, besti þjálvari deildarinnar er, er ekki hérna hann var náttla brandari síðustu árin sem aðalþjálfur en er ekki Mike Brown en þá hérna sko þeir eru alltaf með Ron Adams og ennþá, en þá en svo eru konu með Mike Brown líka til að slípa vörðinu ja. sko. þannig að það sí. hlýtur að telja eitthva Algjörlega, þannig að þetta líði er alveg þetta eru svo alveg... er alveg... er alveg... er flott líð ég eins og ég segi bara að maður upplega sérstaklega í byrjun þeir hérna uh, þeir sko luga sjálfum sér með na og það það voru svo free flowing ég meina ma að séta bara svo ástralska landsleði þeir eru með þúst sem er, getur hreyft boltann og þeir eru með þúst afna og Aaron Bane sem er svo að gá gá over slow motion joe maður ja frá Utah að Joe Eagles playmaking ég, sko. já, og þeir, þeir eru með svona hávastar sem geta með boltann Baarstarskalandi líta bara út eins um og Barcelona Já spila körbolta. Já maður. Það er bara út þú var bara vært með hreyfanlega stóra menn. Þú vissu svo þau sér kallar, svo þau fá x öm um heilan inn og svona. Þetta, þetta er bara ekki að, að verða áranilegt lið sko. Nei. Eitt lið. Já, ætla ekki bara. Já. <laughs> ég er gamann aðeins köllu sko. Já, já. En, já. já þetta er svona þú vissu það er svona heldi held að þú vissu ég sé oft en sko áustafn fyrir ég sagði alltaf að djúrant myndu aldrei eyðileggja deildarkeppnina er bara þú mjög einfalt NBA er bara sama safn af uh, mest uh, competitive köruboltamönnum eða uh, þú veist fólki kostar sem eru stjórnendur eða eða fjálvarar í heiminum Já. og þú veist menn finna sig alltaf leið til að keppa menn bara breyta leiknum menn Já, bara þú nú er það náttla bóð að vera sko aðalstarf köru ballar rínenda sko síðan í ágúst hvernig sem var að að gaggrína og nitt picka þá vetur drasló eitthvað svona hérna ja oh. ég skrifaði pistil afna þær að er þúist ekki alla, alla leiki með 50 stiga mun afna í fyrstu umferðunum og þá þá skrifaði ég pistil ég veit ekki hvort au lasta sko sem ég þar sem ég kenti körr um það, að þær eru svona komur svolti higstandi out of the gate sko, því að ja af því mér af því, mér fannst þeir soldið sko uh, sko jójó það er rétt að eiga aftur að slípa leiði saman en mér fannst þeir soldið svona pínulitið er það er skein útúr þeir maður hefði einhvern veginn haldið þetta kemur allt sjálf sko, að sjálfu sér einhvern veginn það bara leið sem Steve Kerr er að þjálfa það það meiga bara ekki sens fyrir mér þannig að ég skrifaði pistillusað að það var allt honum að kenna og Hann hefur ekki ja. mótef ráð mikið og blá e En svo erðu bara oft þannig baldur að veist, þegar fara sért að lifa frá í keppnisferðalög eins og þeir eru núna í að bara þjappast hópurinn saman. Og það. þá breytist þetta svolti sko. Að ég held að endar líka sögð allar tölur eftir fyrstu 7-8 leikina þá sögð allar tölur. Þú veist Golden State. Þú veist jöjú vörnin er ekki göð þar bara svona. Þeir eru ekki að hitt úr opnum þriggja stiga skótu. Nei einu. Þar er alu sama hvort þafa Curry eða þetta var sérstaklega Clay Thompson sko, hann var bara í frestigystrun sko. Og hann og Clay Thompson þú sést ég er korki þjálvarinn í íþrót, íþróttar níþróttasálfræðingur en en þú veist, Clay Thompson var bara a, a, þú sést hann var í, í fyrstu leik þá var hann gaurinn sem fékkaði sig höggið að að hérna Já. Hann var að útundan. Hann út og, og, og, og þú þúst og boltinn sem átti að svingast út í horn og hann stoppaði kannski á kæmdurant og og eitthvað svona þá að kæmdurant hafi sko tölfræðilega séð sko hann er búinn að spila eðla ska gjörsamlega óaðfernanlega sóknarleika á þessu leiti sko. Já. En hérna þúst ja, ég meina þeir þeir ég meina það var óhjákvæmilegt að þúst kominn þú ert kominn með far hægt að færa rök fyrir því, Þar hægt að færa rök fyrir í kartan að þú sért með þú sért 3 dýnamískustu stiga framleiðendur ever í þissu liði. Já <lýður> ja. Já. Já, það <Já>, <lýð> ekki alveg ever en ég menn að þetta er besta aðreyna scoring sem er nú séð. Já ég veist, þann er, ég, þann er ég að taka sko farnar er ég að að að lyfta þeim upp fyrir skorara fortjarnar auðvitað út af þriggastaluninni og hvað er að nota hann svakalega miki og þá er ég að tala um sko hagkvæmni og og tölfræði fyrir lengra komna og og og það allt saman sko á, að, að þú sért þú þurst með þú sért sem er einn einn besti one on one skorari ever og og hann er hann er þú, hann er alltaf 50 40 90 sko og, ja. og, og, og, hérna, og Stef Körrin hann er ekki eins mikið æsóleik maður en, en, en þú veist inn í flæðin er hann, hann, hann bara að fárán algjörlega, þú veist, hann kemur bara yfir miðju og, og það, þú veist, eins og við oft talaðum hann leiðu hann kemur yfir miðju þá verður allt víttlust í vörninni hjá anstæðingunum og, og, og, og þú veist, hann setur tólf þrista í grill og það er bara eins og að drakka vatn og, og, og, og þessir tveir skórarar sem eru þú veist, Veist, þetta eru tveir af bestu körfuboltamönnum allar á tíma sko. Þú <lík> veist og, og þeir eru samt að korugur þeirra er gaurinn sem að verður sjóðandi heitur sko. Nei nei, veist, það er þeirra gaurinn sem á metiðu flest stig skorið innum leikhluta sko. Þú Það var það var sem að gerði það bara um daginn ah, eða þetta er er svo unreal sko. <lík> En en þægamenna er svo kleivar á landi núna. Þeir menn tala um það svo auðvelt að segja allt af Ég séi alltaf sem svo hérna heima, þú sért ekkert mál að vera körfuboltamaður í október nóvember. Já. En það er erfitt í desember janúar februar Þakkarat. Þegar þú sé season kemur á stað og eru kalt út og þú ert að, að halda þér við og lífa skamdei ja. með Já. Men nagging þremur stöðum á líkamannum og. Líka og... Já, og sko ég er fyrir sko, þessa gæja, það er ekkert mál fyrir þá að segja bara já, að fá kefundu langt, auðvitað þurfum við að fórna einhveru og svo þegar þurfa við actually að fara að og því er ekki að fara í fýlu og það, það er það sem ég held að gerist allt of ofta menn, veist, og þetta er bara þetta er fornakostan, hann er þarna Já, ég, Geir... ég þú veist ég sko ég finnst sko maður var að aðeins að svona heyri eitthvað pískur um að svona, ég var ekki alveg nú ánaði með svona komittmenti því á andrú og eitthvað svona og Og það ó, var svona eitthvað smá fílastundum varandi hann og svona, sko. Ó, og svo, en þú veist, nú er hann farin og, og hérna, uh, ég sé eitthvað, ég, ég held að þó að sé uruglega, sko, burlandi, sko, innri samkeppni á milli Steffen Curry og, og kefundur átt, sko. Þú veist, þið er alltaf ekki að, þú veist, Stephen Curry er MVP, tvefaldur MVP, sko, þú veist, hann alltaf ekki þe afa kemur drantz sviði eða eitthva sko en en hérna en en svo þú veist svo er náttla alltaf þessi svolti tefandi tímasprengja sem dreymir um grínar ég held að þú veist er svo upp á þetta þú veist, að, þú veist að þessi share the wealth factor nei sé ekki að verða eitthva þú veist það er heldur um að vinna þá heldi að ha verið allt í lagi hjá sko. þeim ég er svo sem alveg sammála því sko. ég er bara hérna það er Og sérðu samt stundum að bóti lengur þunna eins og Oakley þennan er ekki að fá balltan trekk í trekk sko. Já. já. Það alveg pirraður og hérna algerlega sko. Anna að, að svona, en þetta er bara það sem að þeir báðum. En ég held sko, að, að Russell Westbrook er að sanna algerlega fyrir Durant að hann hafi valið rétt að fara frá Oklahoma. <laughs> hann er bara eiginlega er þetta sko, eins og Durant hafi beðið hann um að spila nákala svona sko. Hann er hann er bara að sína akkura Durant fór. Já, kanskaði svolti. Eins mikið og ég fíla Vestrúp, ég er mikill Vestrúpmaður en ja, þú sért hreinlega hundleystar meðanum í liði, Og já. gaman á sama tíma. Já, þeir eru þeir eru hérna, sko, hann, hann Vestrúp veit alveg hvernig er talað um hann og hvað skrifað um hann og og, já, já. Hérna, og hann veit það að þegar hann er með 12 og 14 stöðssetningar í hverri einasta leik að, þá, þá er erfitt að gaggrínan sko. Já, já. Hann hérna, usage ratei er bara er örugglega aldrei mælst eins hátt usage rate. Hann hann er hann er með hvað þú sést 487 usage rate í gangi já, þú sést. Já. Já. Hann er eitthu staðar örugglega eitthvað, star, örglega, eitthvað 40% sko ef séðu það sko <laughs> já, en, en hérna, er, en, hann er svo Stefan Bonover fyrsti hann kom Já. En svo þú sést að ég veit ekki er er hérna þú sést verja kó með honum ef ég séi ef ég séi þú sést hva Hver, hvern á hann að gefa. Já, ég meina, það er alveg hárrétt og þúst hann er alveg það, það er sumpart eitthva til í þí, þúst að það það algjörlega. er alveg vaðandi talent í sógnatalentarnir kringum sko. og ég alveg, ég held að hann sé að gera rétt og sé sumann er með en þetta er náttúrulega þúst hann er svona gægi sem að þúst er mjög erfitt fyrir aðra súperstjörnu að vera með hann í liði sem er svona þúst því að þú veist, já, þetta er svo þvinga alltaf bara svona hann ákvar ok gnu því að fara 1 og 5. Einmitt. Og svo næstök eftir að leysa okkei ok, ég hef foreytlu 5 áan nú ætli ég að gefa á félaga mín og sjá hvað að hann geti ekki að fara 1 og 5 í staðan fyrir svo sé ég Golden ja. State rúllar eso og þá er bara flæði ég meina eins og við vorum þeir eru neðstir í deildinni í Ball screens. þeir eru 24. sæti Isolation það er bara flæði flæði flæði ja er sant sant er sant er ég væli yfir það að sjá flæði liðin sem var þúst þú, þú sagðir <laughs> það, það er rosa lustu um og hvað þúst er hátt Ég... Oh. sóknarlega sko og, og ég mynd að varnarlega líka oh. sko. og svo bara sko, sko eins og kemur fram vikulega þá hef ég mjög takmarka að vita um að korfa en kjartan allir sko, maður fór að sjá... fylgist þóttir mikið með Dremont Green oh. og ég man ekki eftir, þú veist, auðvitað kvæði Leonard ótrúlegu, sko oh. en ég man ekki eftir allir, ég man, kannski Fyrsti maður sem dattir sko, sem er ekki þúst 2 og 30 hægð eða eitthvað sko, og maður sem ég man aftur hafa séð taka leik þúst þar sem hann er að spila illa liður er að spila illa hann gengur illa hann kemur inn á í fjórða leikluta og hann bara vinnur leikinn í varnarleik ah, ja, ja. Þú ja þetta er 6 5 dúti sko. og hann kemur ah. bara ja ja nú ötlum við að vinna leik og hann bara vinnur leiki upp hann á streinstani í varnarleik Það er alveg kjörsamlega ótrúlegt að horfa á hann að mann spila varna. Hann er rosalegur og hann er með eitthvað svona styrk sem er svona ótskírður bara svo við tölum alltaf einhrein bærings. Já. Þar er eitthvað svona Þar er eitthvað svona fáránlegur styrklegur afna svona undir niðri. Svona er þetta með andlegan eða líkamlegan? Líkamlegan og andlegan já, líka, þú sért bara var svona, Er þetta ekki bara svona samblönd? Er þetta ekki bara náttúrulegt jökknar trunk eins og Charles með það skýliru? Þustu þetta er eitthvað svona þetta er rosalegt sko þar sem ég held a... að þú veist, er leddi, þú sé lagrænd og leiddi deildina í frákost og þúst var að taka yfir 1000 kost sko þúst ég það að vera hátt Nei hér er þetta Dreamond sé ekki þetta að berjast við að komast í 5% brúst, 5%, brúst, 5 brústu, sko Nei <laughs> ég held að eins og eins og kom nú fram í í greininnar hérna Ethan Charles strafs eh uh, hérna fyrir tímabil sko sem að svona allir nokkur fjarrafogi og ég veit ekki eh sko Ethan sko sérstakast sagði að svona allt nema berum orðum í þessari grein að Tremont Green væri bara blautur. Já. Hann væri bara alltaf barnum og væri bara alltaf djæmni. Já. Sko. Hann bara hann bara þú sé þeir geta ekki sagt við hann því að hann er svo ókennslega góður og hann er Ó. og hann er þú sé sálin í þissu liði sko. Ég er bara, er bara, ég úst... bara þú sé af því mér fyrst hann svo ógeðsjælega góður leikmaður. Veist, og hann er ekki ennþá búin að einhvern veginn, ekki ennþá búin að, þú veist, hann er svo góður að, að, að ég þóli gorgeirinn í honum, sko, ennþá, en hann er bara svo ógæslega góður eftir, ég held svo mikið upp á, þú veist, að því hann, hann er með hluti sem engin annar maður í þess að deildi með að, hérna, ég vona hann enda ekki einhverju helviti ruggli, sko. Já, já, já, ég er alveg það, sko, ég, og ég held, og það verði aftar, þú veist, ég held að það verða Það er örugglega örugglega þær örugglega tveir gaurar úr innsta koppi hjá Golden State sem eru daglega að hringja hann og þekka hvað hann er og svona sko. Já ég meina hann segir að Steph sé besti verið í liðinu. Já Og ja, ég held að það sé satt sko. það ja, En ég sé Draymond ekki sko vakna klukkan 9 þúist þegar er að spila í Washington MLK þúist ja, sko, hérna Nei. gera eins og John Stockton gerði við Jerry Sloan þegar voru þegar voru keppnisferðalegir sko ba bankan bankaðum klukkan hálf 8 á deilnar hjá Terry Sloan er það bankað coach time for church þú veist. Yes. He has seen gera þetta sko. ég veit ekki. Amen ofnna þú er ótrúlega þú veist äh, nú það er aldrei verið leikmaður eins og hann. Það er það sem ég fíla við þú veist, ég fíla við, það eru leikmenn sem að við hef um aldrei séð áður og mun aldrei sjá aftur. Hann kom svo eins og þrumaður heiðskur á lofti inn í þessu deildis í gaurnar. Já. Ja. Þú veist hann hefur svo Þeir Army að... Knife sko. hann, hann er Leatherman sko. Ja, ja. Leðerman, sko. Ja. Stór, þungur og allar funksjónir sem eru til á honum sko. Þú sért hann getur gert ja. allt, allt sko. Og ég men ná svo er frábær sendingamaður onan allt sko. Já, að segja það sko. þetta er einstakur leikmaður og Smell passar nátt að inn í þetta börnusteyllið algerlega. Þú þúst og þeir eru bara og ég meina þúst hann er bara þúst að horfa á þetta núna. Ég man ekki hvað hann er með launan, ég meina þúst hann er þessi hann er með, eru stíl fyrir goldusteftir sko. Já, ég meina og þeir eru náttlægðu ennþá að vinna bara inn í þessa ramma og það sem að þeir eru sko þúst þeir eru bara þúst eru ekki ennþá búin að þurfa rísana Qurri og, og Og, og, og er, bara, er, bara, er ekki saman, og er, sko. hann er þremot drullt þetta hérna hann er gætt að að fá extension yndir þessa jó á... hann fekk extension á eftir titilinn sko ja ja en, en þú veist þó þessuna varð þú veist þetta er þá bara bónusprís í dag sko. en, en það er alveg sko það er alveg vita mál þó ég, að ég mér físt sko lífið í NBA er nóg erfitt svo þurrir ekki að vera að hafa ágerðar á launa þaki alla daga sko, en en já, þetta já, já. það varð drullu töff fyrir að auð þetta saman sko það er alveg Þar alvist. Já, já, þeir náu því eitthvað nema, það er bara úrstu, fyrir þá. Þeir ná að sum, halda í þessa kalla sko, nema eitthvað góðin fyrir já. en en ég er að meina sko restina sko. Þeist, Ég meina, jú jú, þeir fá einhveran veterana og þeir fá einhveran svona Paul Pierce kalla og eitthvað til að koma og spila fyrir minnum og eitthvað. Þá ég hef ein gar að gerðu þí, þar á allt að þeir eru svo með svo gott lið að þeir verða með röða af en en þeir fá enga living stone fyrir sólskel pening sko. Nei, nei, það nei, það Já, ég meina, það meina albra helling og bara í Barbosa. Já maður. Þú veist, Algjörlega. hann var bara gæi gæ sem að bara gerði helling fyrir þetta lið. Já, ég meina, þú veist, sáðu þetta instant offense sem hann og Mario Speitzer eru? Báði farnir. Bara instant að, ja. offense, þú veist, eins og að gerast best sko. Veist, og ef er ekki að ef þú veist, það var ekki að detta hjá mér, þá bara kom ekkur annarinn, það skiluru. Bara það er bara, þú veist, þeir þetta er allt annað lið var sko. og, og það er en en það er líka beauty við að við erum að fá bara nýja hlutir í gang algerlega man bara eitt í uppbotna MPA hérna með þú veist, þeir ja þeir náttla njóta góð, þeir njóta góðs að að hérna, hafa continuity og svona þá séu mjög menn á bekkur og en man er alltaf lesa meira og meira og sjáuna á vellinum þetta þetta hérna þú veist þarfn er menn búnir að tala saman og segja jæja strakar skilurðu einuist sem maður er að lesa lesun um, sko ég veiki hört mikið á kleppuson en þú veist að bleik griffin sé útum allan möll í vörninni og og, og og þú veist að þeir virkilega fókust núna sko Já, ég og það er ég elska bara að sjá að þetta að þessi að þessi fantasy körvubolti hann virkar ekki þú, veist, þú getur ekki bara púsla endalaust saman að að þetta þessir, þessir sko að skipti máli að vera með lið sem er ver slípa saman. Já. svo bara Chris Paul skili að fá að komast þínu sinni langt og og helst í úrslit sko, en, en að náttal að ansi stór þröskuldur sem við erum að fara yfir. Það er sko svo pæli hvað er sko hérna Chris Paul hefur stuðlað mig pínulítið síðast ári. Ó, Hver eins og klippir það. Hey, við erum svo tüð og svona og alltaf alltaf eitthvað einn eða svo einhver segja sparki mammans eitthvað einn inn á vallinum. En en hérna fólk Kjartan fólk er búið að gleymast því hvað Krist Paul er ógeðslega góður. Geggjalegt. Haha. Geggjalegt. Þú veist, er bara verða þú veita hann er ekki búinn að komast í conference final skilurðu en en þú veist bara hérna stofna liði og og þú veist veldu hvaða leikstjórnandi sem er í sögunni til að til að pointa liðið eitt skilurðu þú veist í að velja 10 görundar á honum skilurðu einmitt átta görundar og 6 þú veist það og þetta er bara eins og þegar sko samgagselvar upphaflegasta algulega þá fóru sko hann fór bara milli liða og það erdu öll liði sem hann var í betur ná maður að bara öll lið byrja vinna og það er bara eins og bara Þó er, ver, verð ekki mestar á endan með eitthvað svoleiðis þá bara bæta er öll lið Já. það er, þú veist, ég er bara allir að hugsa það núna, sko, jú, jú, hann hefur verið eitthvað tíman, hann hefur verið, þú veist eitthvað að slefa á top 5 í M&P kjörum og eitthvað svona en, en gaurin er, sko, veit ekki það, það hefur kannski ekki mjög menningalega og korruptalega vikta vitni tjálsparkli, sko, en Charles, þú veist sko, hvað tjálsparkli segir alltaf, sko besti líterinn fyrir utan lebron them sé hann besti líterinn í deildinni sko hann er, hann er, ja. hann er með boltann í höndunum þá er eitthvað gott að fara gerast og Þa, það það er alltaf yfir vegun hann kemur þær alltaf inn í eitthvað gott og þúlust hann gleymirði líka ekki bara það góður heldur hvað þúlust gaurinn er hann er rétt rétt yfir 180 sko Emme. hann er hann farfa compensate fyrir helvíti mart en hann, hann er, er súld bulldog ekki. sko þúlust þú ýtir honum ekki eitthvað neitt sko. Nei, nei. Það er bara svo náttlæ er hann með innstatt leyfi til að lata finna fyrir sér. Akkurat, akkurat. Þanne hérna dómara alls í hreipunum með á höfnan kemur nú í hvert sko. Hann fær að fær að þúst eins og Stockton um, sko þar er ekkert að ekkert að halda í gegn honum þó að hann fari með olbognin í rífinn á um, einhvern sko. Nei nei, og þúst og þúst með að svona, bara parti menn að búið virðingu og Nóra. og menn eru hræddir við að dómara beru auðvitað hræddir við að sko hann er hann er ógeisllega góður og... það er hérna það er þetta tekur upp á miðvikudag 5. dagur það fer allt í gang við heima og við verðum að KR e, Njardvík stórleik í DHL á 15. kvöld og á föstudagskvöld ætlum við að bæta upp á þau nýbreytna stöðu í sporti villum við vera með NBA á undan tómmenustu. Já, er stór á hérna, á, hérna hvað kallar að hérna hvað úti? Black Friday. Já, svartan fyrstu dag eftir þakkargjörð. Já. Þeir eru búin að halda upp á þeir náu að útríma Já, já, það er gott fá að halda upp á það. Fá sig kalkkúna þá þá hérna. Það er ótrúlegur það er Boston San Antonio klukkan 6 á Sport og Þór Þorláksögn og Tindastóll klukkan 8. Já. Já ekkur og svo rúsininni í pelsandanum körfuboltaköld. Já þetta var skeltu köld það var gaman Ég er óttulega er svo heppinn að fá sko, að horfa á þú ert með afna upp í vinnu sko þá erum við með nota nokkra leiki í einu. Já það er Eru, það er hvað það er fyrt, hérna fál... Það er hérna sem sko mannhellir og og draumamiðstöð millennialsins er það ekki? Það fyrir að athugast á því Já og hérna <laughs> er bara skjáur hérna, um allt og nóa körfubolta. <laughs> við fáum sem sagt alltaf feed beint úr Yellinni sko þegar kemur í hús af anna efri og þúst á úr ljósleigaranum sko. Já. Og þá getum við verið sko með NBA í einum dominosdeildina sko sem er í beinni að einum og og svo fítu ljósleigaranum í einum ekkert af því það er ekkert af því bara það er líka það er og, og hérna svo getur maður hérna, fyrir fólk heima er þetta líka að klára eitthvað á svo tímaflakkinu og algjörlega og þetta var hörku hörku NBA leikur þyk uh, móti San Antonio ja Lýst þér ekki bara minna þín Heimavidla, Hann reyndar sko Ég veit um, um bandaríska korruboltamenn sem finnst ekkit rosalega gaman að spila korruboltaleika á hátí Þessi leikur er klukkan eitt að staðtíma Já, það er rosalegt Það er hérna Ég pínur hættur það En ég, eins og Greg Popovits hraunaði við sína menn eftir Dallas-segur en það er að mann 1100. leikins og þá ég að þið verði klárir Já, ja. ég En það er alltaf eitthvað við þetta sko að spila svona breyta leik Já. Þetta er þetta er mikil svefla sko. Veist, fara frá 7 7 8 yfirleitt 7 á östu tíma til þú veist 1 sko. Það er. Það er svolítið mikið sérstaklega ef menn hafa nú borðað mikið af kalkún og eitthvað meðanum, kannski kvöld áður. Já, já Það er bara máli Þetta er eins og fórtin sem þessir geyar færa sko. það er ekkert eitthvað thing giving heima heimam sko. Veist, það ekkit, heim með, heim með, sko. Nei, nei það er það. Bara á þar 1944 í flugvöllinni sku. Já, já Það er bara hann í. Ó, Þi, og hótelinnu. svo er því svo þið með einhver rosa jólaþátt er það ekki og og og býtu, er ekki live þáttur er ekkert man er það ekki strax eða hvar hvernig er það? Jó jó, það er jólaþátturinn. Hann verður live þá. Já ja, við erum að vera með eða live hann verður sko með, með nei, já, á, á, nei, ég meina nú svona, já, live, audience, hérna, live on location svo sem, sem. Já, já. já on, það verður algjör veislast.